Det här är Folkminnspodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Det är väldigt roligt, men vi börjar få trogna lyssnare till vår podd. Och en av dem är Lars Wahlström. Och han har nu skickat oss en fråga som handlar om något så speciellt som oknytt i söder och norr. Han har nämligen börjat fundera lite grann över om det är någon skillnad på det här med väsen i norr och söder. Och han menar att det finns... Eller han tycker att det verkar som att det som man i söder kallar troll, gastar, vättar, skogsrå, sjörå, gårdstomte, skeppsrum och så vidare. Va? Det kan i större delen av norra Sverige kallas vittra eller skrömta, säger han. Och menar att de kanske klumpas ihop under samma benämning längre norrut. Eller är det så att han har fel, undrar han. Nej då, Lars har alldeles rätt. Han nämner gårdstomten och gårdstomten har man ju trott på både i södra och norra Sverige. Men de väsen som omgav människorna ute i naturen, de är fler i södra Sverige än i norra. Så i norr verkar det faktiskt som om Vittra motsvarar både troll och en mängd olika slags rån alltså som råder över naturen. Och skrämta, det vill säga spökeri av olika slags döda det fördelar sig i Sverige södra Sverige på många speciella typer av spöken döda. Det finns till exempel strandvaskare som man har berättat om i Halland och Skåne, det är i landflutna döda och i Götaland finns också mycket berättelser om skälgastar eller skälvrängare det är Spöken av lantmätare som har dragit felaktiga ägogränser eller bönder som har flyttat på gränsstenar för att få fler mera jord. Och Jag tror ju att den här skillnaden är en spegling av samhällsstrukturen i söder och norr. Det är ingen tvekan om alltså att det gamla bondesamhället i södra Sverige var mer skiktat socialt sett än i norr. I Skåne och Sörmland och Östergötland fanns till exempel en jordägaradel och Sen fanns det både bönder som ägde jord, men torpare och... Andra som inte ägde mark utan eh, arbetade på bondgården vissa dagar. Och hantverkare, det kunde vara alltså då speciella hantverkare som eh, skomakare och skräddare. Det fanns kanske också i norr men eh, det fanns alltså helt enkelt fler olika eh, grupper i samhället i söder. Och det där återspeglas på något sätt i i deras folktro. Vi kanske ska påminna om något så självklart för många nämligen det att det fanns ingen adel i norra Sverige. Nej, det för det är det ju egentligen inte. det du beskriver också va, olika då att det klart det fanns eh, Skor behövde man ju, men det var ju ofta mera kringvandrande skomakare och hantverkare som kom runt i bygden och hjälpte till. För att norra Sverige är ju också så glesbefolkat. Ja, just det. Och det intressanta är alltså att det finns två stycken medeltida berättelser som handlar om hur folktronsväsendet uppstod. Och eh, den ena av de här har varit särskilt vanlig i södra Sverige. Och det är berättelsen om de nedstörtade änglarna. Och den går tillbaka på ett ställe i uppenbarelseboken i Bibeln där det heter att Satan egentligen från början var en ängel som med hela sitt anhang störtades ner från himlen och sen enligt den här sängen regnade i tre dagar och tre nätter över jorden och de nedstörtade änglarna som då hamnade i skogen de blev skogsrån och de som hamnade i vattnet de blev näckar och de som hamnade i byggda tomter de blev tomtegubbar så att eh, den här sängen den berättar alltså att eh, det fanns en väldigt massa olika övernaturliga väsen i norra Sverige där finns det en berättelse om Adams gömda barn eh, den har också varit vanlig i Norge och eh, på Island och eh, berättelsen är alltså att när Adam och Eva eh, inte fick vara kvar i paradiset längre då fick de en väldigt massa barn och vid ett så kommer gud fader gående fram och vill se liksom hur, hur det står till med det första människoparet. och då tänker Eva att eh, det var vi har väldigt många barn och hon hade inte hunnit snyta och kamma alla så hon gömde hälften och den andra hälften de fick gå fram och bocka och niga och ta i hand när kom in i stugan. Men då sa Gudfader att de här som du har gömt, de ska få fortsätta att finnas men folk ska inte kunna se dem hur lätt mm -hmm. som helst. Så det är vitterfolket och i Norge hulderfolket som kom till på det sättet. Och där, där märker vi ju alltså att det är på något sätt inte fråga om, om massa olika väsen utan det är samma väsen då, mm. precis som det har varit då i mm. norra Skandinavien. Man brukar väl säga också att de övernaturliga väsen de speglar liksom hos människor och om man då tänker sig det att du har historierna om trollen i södra delen av landet och så har du folk i norr och då kan du ju också se att det väl också speglar lite grann vad folk levde av att man kan prata om någon slags ja, vad ska jag säga, näringsgeografiska faktorer. Ja, så är det. Eh, alltså mycket är ju detsamma. Det, det, berättelser om bergtagning eller i norr vittertagning. Alltså att människor kan liksom försvinna och tas av, av det här övernaturliga folket. Det är ungefär samma. Och är detsamma. Men det är slående att väldigt många sängner från södra Sverige handlar om sädesodling och hur man brygger öl och hur man bakar. Eh, eh, sängner som handlar om, om någon som äter bröd som trollen har bakat finns bara i södra Sverige till exempel. Medan i norr så har ju fäbodriften varit viktig att man på sommaren tog korna och liksom begav sig till en färgbo där de fick beta. Eh, där handlar alltså Sängnerna väldigt mycket om att vitterfolket också hade kor och att de här vitterkorna var väldigt eh, bra mjölkkor. Så att eh, det är helt tydligt hur eh, den eh, nordsvenska färgbodriften och mjölkhushållningen har liksom gett upphov till sängner. Som inte finns längre söderut. Men det fanns ju också de här övernaturliga väsenar. De kunde ju också vara tillverkade av trollkuddinga människor. Att det inte bara var ett väsen som så. Och du är inne på det här med mjölkkarar och bjäror. Och det har också skilt sig i norr och söder. Trots ja, att de var tillverkade av folk Ja, precis. Alltså i södra Sverige och i, Sverige också så har man ju berättat mycket om mjölkharar och det var, var helt enkelt en slags eh, väsen som tillverkades av en kvinna och hon, hon tog och eh, skar sig själv i fingret och droppade blod när hon hade tillverkat den här mjölkharen. Då fick den liv och eh, hoppade iväg och diade grannarnas kor och sen kom den tillbaka och spydde ut den här mjölken och då kunde den här kvinnan eh, ge Ta tillvara grädden och, och tjäna smör den. den. Det här är ett vanligt motiv i kyrkmålningar från 1400-talet i bland annat Uppland. Men i norra Sverige, där ser det här mjölkdragande väsenet ut som ett nystan och kallas för bjära på många håll, eller bärare. Och i, i dina hemtrakter Kristina så talar man ju om puken. Och det var likadant med puken, att den hade formen av ett nystan. Och eh, det verkar som om den här tron levde kvar längre i norr än i söder. För att eh, mjölkharesängderna har inte haft eh, lika stor utbredning som de eh, nordsvenska sängderna om bjäror och pukar. För de, de levde kvar väldigt länge. Hade inte du någon kompis som pratade dig om Ja, faktiskt. Om det här? Jag, jag, jag hade en jämnårig kompis från Klövsjö södra Jämtland. Och han berättade att han och några kompisar, de fick se en svamp, en gulaktig svamp som kan komma bland annat på gammalt trä. Och den kallas för trollsmör, men i Jämtland så kallades den för pukdynga. Och tog man den här svampen som då man trodde var dynga, alltså exkrementer av, av den här puken när den rullade hem till sin egarinna tog man det och eh, piskade det med eh, olika slags eh, lövträd så skulle häxan själv känna den här så att han och kompisarna, de hade hört de här sängerna och tog och skar sådana här lövkvistar och så kastade de, eller piskade dem eh, den här svampen och då kommer det en kvinna gående. Och både hon och killarna känner ju till den här gamla folktronen- så hon blev ju jättearg på dem. För hon hade då hamnat i rollen som, som trollkärring. Mm. Ja, nu håller vi på att spalta upp de här övernaturliga väsenna. Vi hade dels de här som verkligen är övernaturliga väsen- och sen har vi de här som är tillverkade av människor som kunde, ja, vara trollkunniga. Och nu till sist har vi ju hela den här gruppen- som egentligen sägs vara människor som själva har förvandlat sig till djur. Alltså varulvar och manbjörnar och ja, så. Eller blivit förvandlade på grund mm. av en förbannelse. Och där är det stor skillnad på södra och norra Sverige. Det är bara i södra Sverige som man har berättat om kvinnor som vill slippa förlossningssmärtor genom att göra någonting som var strängligen förbjudet, nämligen att ta fosterhinnan efter ett föl och trä det över sin egen kropp tre gånger skulle man göra det. Då skulle man inte känna några smärtor när man födde. Och det där kan ju låta som en väldigt konstig folktro, men man hade iakttagit att storn fölade mycket, mycket lättare än en människa, en människa kunde ju ligga i timmar innan barnet kom fram. Och då trodde man att den här egenskapen häst, från, från hästarnas värld gick att överföra på människorna. Men samtidigt så stod det ju i Bibeln att kvinnan skulle föda med smärta. Så att det där, det var syndigt tyckte man och straffet det var att barnet som föddes blev en varulv om det var en pojke. Och en mara om det var en flicka. Mm. Mm. Och det finns ju en väldigt känd folksägen som handlar om... Eh, en kvinna som eh, har en man. Hon, hon tycker att det är en väldigt bra man. Han jobbar bra och sådär. Men det enda med honom är att han har väldigt sammanvuxna ögonbryn. Mm. Men det tänker hon inte särskilt mycket på. Men en gång så är de ju ute och eh, ska... Kör hem högt och då står hon uppe på hölasset med en högaffel och tar emot och han går på marken och har också en högaffel och så säger han plötsligt här du, jag måste in i skogen och lösa byxan och det var ju liksom hon trodde att han bara skulle försvinna göra ett naturbehov men så säger han innan han går att skulle det komma någon nu med är borta så har ju högaffeln försvarade med den men tänk på en sak stick inte utan slå bara och så går han in i skogen och hon sätter sig där i höt och pustar ut och njuter av solskenet och värmen. Och så hör hon plötsligt hur det brakar till i skogen och så kommer en stor svart hund ser ut som springande rätt mot henne och hoppar upp och försöker slita ner henne från höglasset och slita stora tygstycken ur hennes gröna förkläde. Men hon gör ju som mannen har sagt och slår och bankar med högaffeln och till sist så tröttnar den där svarta hunden och försvinner in i skogen igen. Och efter ett tag så kommer hennes man tillbaka och då säger hon, det var något hemskt som hände medan du var borta, det kom en stor hund och försökte slita ner mig, men jag gjorde som du sa, jag försvarar mig med högaffeln. Och då ler mannen och säger, ja det var väl bra det. Och då tittar hon på honom och säger, vad är det du har mellan tänderna? Du har ju gröna trådar mm. mellan tänderna. Du är en varulv. Och då ser mannen mycket lättad ut och sa, tack för, för de orden för nu har du löst mig från förtrollningen. Mm. Det var alltså att hon sa rakt i ansiktet på honom att han var en varulv. Mm. Ja det här är en riktig rysare och den har alltså då bara berättats i södra Sverige eller om Sverige men i norr, där finns den inte. Mm. Där finns eh, å andra sidan berättelser om eh, någon som eh, kommer som dräng den en gård och eh, eh, bonden är lite misstänksam mot den här främmande drängen så att han sig vaken på natten och då ser han plötsligt att drängen går upp från sin sängplats och eh, trär eh, någon slags bälte över sig. Och vid första eh, gången han gör det så har han plötsligt björnhuvud. Och sen eh, andra gången då är hela kroppen luden som på en björn. Och tredje gången, då är han helt och hållet björn. Och den här björnen ger sig ut och river en av bondens hästar. Och på morgonen så sitter den här främmande drängen där på köksfarsen och har tagit en liten trästicka och petar sig i tänderna för han har fått kött mellan tänderna. Och då förstår bonden alltså att det är drängen. Så han, han blir ju inte långlivad där på gården. Den berättelsen har då väldigt ofta handlat om alltså att nybyggarna har berättat den om, om unga samepojkar som då tar tjänst mm. som drängar. Så den speglar kan man säga föreställningen att samerna var trollkunniga och kunde förvandla sig själva till djur. Ja det är en otrolig värld som öppnar sig utifrån en sån passe. Höll jag på att säga enkel, men det var faktiskt en bred fråga som vi hade fått från vår lyssnare Lars Wallström som ville veta om det var någon skillnad mellan oknytt i söder och i norr. Och han hade skrivit till oss under adress lyssna folkminnespoddense och vår podd är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.